Але раз несподівано його збудили вночі. Спросоння не розібрав, що то не каленик, а невідомий жандар торса за плечі. Лаявсь, не хотів вставати, і світло лампи різало очі. Однак мусив звестися, довго натягав чоботи, одягав жовту сорочку. Жандар стиха обрящав острогами, мовчки подав йому якийсь піджак поверх сорочки, і вони вийшли. Ще ледве-ледве світало. Повітря було холодне. Коли ж минули тюремну браму і Лазар побачив коні, він догадався, і щось сіпнуло його за серце. Їхали довго серед безлюдних вулиць, поміж тихих домів сонними вікнами, потім звернули в поле. Стало ясніше, і жита вже синіли, холодні та свіжі. Жандар позіхнув і перехрестив рота. «Да...» протяг він ліниво. «Хороші жита!» А повітря ставало ще дужче прозорим. Далеко на обрії чорнів лісок, а в долинці під лісом слався туман, густий і білий, як вата. Врешті приїхали. Лазар ще здалеку побачив стовп. Він виліз з брички, підійшов до арештування і тупо поглянув на мотузку, Нерівну й трохи скручену. Ну, приготовсь, сказав Жандар. Лазар зліз на рештування, доторкнувся до петлі, гойднув її і так само тупо стежив за її рухом. Він був неначе сонний. Все в йому спало злість, мозок, кров. Засукуй рукава. коротко кидав Жандар. І зараз Лазар почав отщіпати рукава без думки «Навіщо?». Піджак заважав. Він стяг його з себе і пушбурнув назад. Тоді поволі розважно почав отгортати рукава, аж вище ліктя, і сам розглядав свою руку, темну, всю в синіх жилах, як в мотузках. Жандар наблизився до нього і приклав злегенька до голого місця пучку. Потім зараз виняв годинник. «Вже скоро будуть!» І закурив цигарку. Пройшло у мовчанці кілька хвилин. Ранішній вітер стиха гойдав мотузку та обвівав заголені руки, а в синім, холоднім полі дерчав деркач і вився димок от цигарки Жандара. Враз несподівано збоку почувся брязкіт рушниць, показалися люди – Попереду плутався у полах високий піп, за ним – смотритель, ще якісь люди, позаду – чорні солдати, між ними – щось біле. І була та ясна плямка серед чорної купи така чудна і незвичайна, що потягла до себе лазарів погляд. Перше, що він бачив, все ясне, як льон, волосся. Біла хустинка сповзла з них на плечі, і тонкі волосинки світились, як золоті. Щось ішло маленьке, ніжне, якесь дівча і так бадьоро, весело навіть, що Лазар одивів однього очі і став шукати іншого, того, для кого зійшлися ці люди, і поставили стовп. Вдивлявся в кожне обличчя, такого не було.